проникливішою, ніж карти. І все ж, коли Урсула побачила, що їй не вистачає часу утвердити Хосе Аркадіо в його покликанні, вона засмутилася. Стала помилятися, намагаючись роздивитися очима ті речі, які набагато ясніше бачила інтуїцією. Якось уранці вона вилила хлопчикові на голову чорнило з чорнильниці, подумавши, що то квіткова вода своєму невідпорному бажанні усе втручатися, вона робила похибку за похибкою, відчувала чим далі частіші напади туги, і марно селкувалася виплутатись із павутини мороку, яка оповивала її чим раз більше. Тоді вона й подумала, що її похибки не свідчення першої перемоги, здобутої над нею старістю і темрявою, а наслідок якогось Пошкодження самого часу. Раніше, думала вона, поки Бог не шахрував іще з місяцями і роками, як той турок, що відміряє ярд перкалю, все йшло інакше. А тепер не тільки діти ростуть швидше, але й людські відчуття змінилися. Ще не встигла ремедіос прекрасно вознестися душею і тілом на небо, а вже безсовісна Фернанда почала бурчати по закутках Навіщо в неї забрали простирадла? Не встигли ще охолонути в могилах тіла шістнадцяти Ауреліано, як Ауреліано II вже знову привів до себе цілий гурт п'яниць, щоб грати на акордеоні і жлуктити шампанське. Нібито загинули не християни, а собаки. І цей будинок божевільних, який коштував їй стільки здоров'я і стільки людянийкових фігурок, був створений лише для того, щоб перетворитися на кубло пороків. Поки пакували скриню Хосе Аркадіо, Урсула, перебираючи гіркі спогади, питала себе, а чи не краще лягти в могилу, щоб тебе загорнули землею? І безстрашно запитувала Бога, чи Він і справді вважає, що люди зроблені з заліза і можуть витерпіти стільки мук і страждань. Але запитуючи отак, вона тільки чим дужче заплутувалася, і в ній зростало непереборне бажання говорити все, що спаде на думку, як ото роблять чужинці, і врешті збунтуватися, бодай на одну мить, на ту коротку мить, якої вона так палко жадала, яку стільки разів відкладала, зробивши самозречення основою свого існування. І ще страшенно хотілося плюнути, бодай раз на все, Вивернути з серця неосяжні купи поганих слів, які давили її ціле сторіччя покори. От гад. вигукнула Урсула. Амаранта, яка почала складати в скриню одежу, вирішила, що матір укусив скорпіон. Де він? злякано спитала вона. Хто? Та скорпіон. уточнила Амаранта. Урсула тицьнула пальцем собі в серце. Тут. Один четвер. У другій годині дня Хосе Аркадіо виряджали до семінарії. Урсула завжди пам'ятатиме його таким, яким уявляла собі під час розстань. Худим і серйозним хлопцем, що стояв задихаючись від спекоти в костюмчику з зеленого вельвету з мідними ґудзиками та накрохмаленим бантом на комірі, і не зронив, як вона його вчила, жодної сльози. Коли Хосе Аркадіо пішов, у їдальні залишився гострий запах квіткової води, якою Урсула поливала хлопчикові голову, щоб легше було знаходити його в будинку. Поки тривав прощальний обід, родина приховувала своє хвилювання за веселими балачками і з перебільшеним захватом відгукувалася на жарти падре і Ісабеля. Та коли понесли геть оббиту оксамитом скриню зі срібними косинцями – всі відчули себе так, ніби з будинку винесено труну. Лише полковник Ауреліано Боєндіо відмовився брати участь у проводах. Досі нам бракувало тільки одного, пробурчав він підніс, найсвятішого папи. Через три місяці Ауреліано II та Фернанда відвезли Меме до монастирської школи і повернулися з клавікордами, які зайняли місце піаноли саме в цей час Амаранда почала ткати собі похоронний покрівець. Бананова лихоманка трохи вляглася. Корінні жителі Макондо виявили, що їх відсунули на задній план